și în pe pământ, El sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină cu draga ascultătorii cu ocazia lectiunii l 030 adusă prin preotul Valeriu. Ne aflăm, iubiți ascultătorii, în capitolul 2 al Evangheliei după Luca, la versetul 22, pe care vom citi numai înainte, însă, de a parcurge un nou episod din lucrarea Dar el a fost lepros. Expunerea aceasta ne prezintă în chip minunat lucrarea de mântuire și curățire a păcătosului de către Domnul Isus Hristos prin procedeul curățirii leprei din sânul poporului evreu din vechime. Din descrierea leprei de pe oameni, a tuturor semnalmentelor cât și a urmărilor ei, în capitolele 13 și 14 din Cartea Leviticului, căpătăm o imagine mai clară a păcatului, a semnalmentelor și urmărilor lui din viața omului. Am văzut mai întâi cu mirare că aceste cazuri de lepră erau în grija exclusivă a preotului și nu a doctorilor. Aceasta ne arată în mod profetic pe Domnul Iisus, marele nostru preot, singurul autorizat și învrednicit de către Dumnezeu să trateze pe omul păcătos și păcatele sale. Am mai văzut apoi pe parcursul lecțiunilor precedente că un lepros, care avea trupul acoperit cu lepră în întregime din tălpi și până în creștetul capului, era declarat curat de către preotul investit de Dumnezeu cu sarcina stabilirii stării de curăție sau necurăție, spre deosebire de cazul în care o singură urmă de lepră pe trupul cuiva îl făcea necurat. Foarte ciudat, nu-i așa? Ascultătorii care ne-au urmărit în lecțiile noastre precedente au avut ocazia să asculte explicația. De data aceasta ne ocupăm de cazul curățirii leprosului acoperit în întregime de lepră. După ce, deci, un astfel de lepros acoperit completamente de lepră era declarat curat de către preot, Urma procesul în sine de curățire a lui, proces care ne prezintă în chip nespus de minunat fazele prin care trece un păcătos după ce vine la Domnul Isus și este mântuit, este curățit prin sângele lui. Astfel am aflat că leprosul trecea prin două faze de curățire. Prima era procesul curățirii executat la porunca preotului, proces la care Leprosul nu contribuia, nu participa cu absolut nimic. Era un simplu spectator, asistând și supunându-se mut la toate lucrările executate de către un altul la porunca preotului în favoarea sa. Faza a doua a ciclului de curățire cuprinde o eră nouă în viața lui, prin aceea că, spre deosebire de prima fază, leprosul intră acum în acțiune, urmând ca, în temeiul declarației stării lui de curăție, de către instanța oficială a lui Dumnezeu, preotul, și după ce sângele curățitor și-a făcut lucrarea de restabilire la starea de curăție, să-și aducă acum aportul lui personal. Ce avea deci leprosul de făcut? Prima dată trebuia să-și spele hainele, ceea ce în mod simbolic arăta spre faptul că noi... După ce am fost mântuiți de către Domnul Isus Hristos, marele nostru preot, trebuie să ne schimbăm purtarea noastră din afară, de față de cea care am avut-o înainte. Adică, nu mai mergem în locuri în care Domnul Isus n-ar merge, în locuri de desfrâu sau unde numele Lui este bagiocorit, nu vom mai vorbi cuvinte pe care Domnul Isus nu le-ar vorbi și nu I-ar place să le audă, nu ne vom mai uita pe cărți și nu vom mai citi cărți pe care El, Domnul Isus, nu le-ar citi, într-un cuvânt vom umbla în starea de curăție a Scripturii. Urma apoi raderea părului, ceea ce simboliza faptul că, după întoarcerea la Dumnezeu, vom fi bajocoriți de către lume pentru că nu mai umblăm în mocir la păcatului la un loc cu ei, finalizând cu a se scălda în apă ca să fie curat. Apa aceasta arată spre cuvântul lui Dumnezeu care ne spală după ce mai întâi am fost curățiți cu sângele lui Isus. Astăzi am ajuns la Levitic, capitolul 14, versetul 8, unde ni se face cunoscut că, în urma tuturor acestor procedee, leprosul era declarat curat, dar curios. Deși putea intra în tabără, Trebuia să stea totuși afară din cort încă șapte zile. Cele șapte zile ar fi trecut repede și atunci putea să se retragă în căminul său ferii de bagiocuri și dispreți pentru a se bucura de pacea nădejdii și dragostea celor dragi ai lui. Iată așadar, ni se spune în versetul amintit că după ce a fost curățit și și-a spălat hainele și-a ras părul, trebuia să mai facă ceva, ce anume să facă o baie în apă. Ce să însemne aceasta? Eu cred că această baie ne atinge mai aproape decât dacă ne-am spălat numai hainele noastre, căci este ceva mai adânc în legătură cu mine decât legăturile mele, drumurile mele, ocupațiile din afară. Discutând deci în mod simbolic, aceasta ne atinge toate obiceiurile vieții mele. Această spălare curăță chiar și gândurile, rezultatul acționând asupra lucrărilor și a tuturor obiceiurilor, ceea ce înseamnă asupra întregii mele persoane. Totul trebuia să fie curățit nu prin sânge, ci prin apă. Pasărea a fost înjunghiată, a fost omorâtă numai dată. sângele a fost tropit numai dată, dar apa se putea folosi deseori. În continuare acestui studiu vom vedea că leprosul trebuia ca în a șaptea zi să se scalde din nou pentru a se face o curățire de plină, nu prin sânge, ci prin apă. Probabil vă amintiți că la amenajarea cortului întâlnirii, între altar și cort, era legheanul de aramă, care conținea apă pentru spălarea mâinilor și picioarelor, înainte de a intra și a face slujba. Ei bine, tabloul acesta ne arată cum noi avem nevoie mereu de curățirea cu apă, și anume curățirea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu de murdăriile din această lume și nu de curățirea prin sânge. Domnul Isus le spune ucenicilor, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Această imagine ne amintește de multe versete din Noul Testament. Spre exemplu, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe iubitorilor, să ne curățim de orice întinăciune a și a Duhului, ducând până la capăt sfințirea noastră în frică de Dumnezeu. Aceasta este scris la 2 Corinteni 7 cu 1. Provocați de această înaltă ofertă a curățirii păcatelor noastre, suntem apoi îndemnați. Dar desfrânarea sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie numite între voi așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte murdare, nici vorbe nechipzuite, nici glume care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă mulțumiri. Aceasta găsim scris la FSN 5, versetele 3 până la 4. Nu corespunde aceasta exact cu spălarea hainelor noastre sau cu ceea ce urmează cu raderea părului și scăldatul în apă? Da. Tu vei observa, iubitule ascultător, curând că refuzul și vorbele rele ale oamenilor îți vor aduce destulă bagiocură încât vei ajunge până acolo că vei deveni ca un spectacol pentru ei. Există oare o podoabă mai frumoasă și mai naturală decât un duh blând și liniștit? Acesta poate părea inofensiv, dar el acopere un adevărat pericol al necurăției, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu la Proverbe 10 cu 19. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului și pentru îndemnurile de astăzi. Mulțumim că ne-a arătat că întoarcerea la El este urmată apoi de aceste îndatoriri ale noastre de care ne vom achita cu bucurie, mulțumim pentru apa cuvântului pe care ne-a lăsat-o la îndemână ca să ne curățim zi de zi tot mai mult de întinăcinile lumii. Te rugăm, Doamne Siste, să ne ajungi și astăzi prin mesajul care urmează și care este din cuvântul Tău, să-L lăsăm să ne pătrundă și să ne spele de noi și noi murdării de care nici n-am fost conștienți. Amin. Ce frumos e ca să fii ca să știi că din cerai ai venit Și-acolo-i țara ta. Crenguța goală să velești, Te ceri să opăzești, Să drumul noaptea, Astea să strălucești, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, ca fulgul de nea, să fiu prin el Iubiți ascultători, suntem în versetul 22 de la Luca de la capitolul 2 pe care îl citesc. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să le înfățișeze înaintea Domnului. Numai după ce se împlinit zilele de curățire, ajungi la Ierusalim, adică la locul păcii. Pacea vine în urma curățirii păcatului. Domnul Isus. Mai întâi ne iartă păcatul și îl curățește prin sângele lui, apoi ne dă pacea sa. Pacea are totdeauna la temelie curăția. Sunt zile, anumite vremi de curățire. Dacă nu răscumpere aceste zile, ca să mergi la Domnul Iisus curățitorul păcatelor noastre, pierzi prilejul cu care nu te mai întâlnești niciodată. Astăzi este perioada curățirii. Orice amânare este primejdioasă. Versetul ne spune că atunci când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Multe lucruri pe care ni le arată Sfânta Scriptură par neînțelese la prima vedere, dar ele își au rostul lor în marele plan de mântuire al lui Dumnezeu. Așa vedem chiar și în viața pământească a Domnului Iisus. El a fost tăiat prejur ca orice copil israelit și a fost dus la templu, unde s-a adus pentru el ca jertfă două turturere, cu toate că nu avea nevoie de această jertfă. S-a botezat cu botezul lui Ioan, botezul pocăinței, deși el nu avea nevoie de pocăință pentru că nu avea păcat. Atât de adânc s-a umilit încât s-a supus la toate practicile religioase din legea lui Moise pentru ca în felul acesta să ia în mod desăvârșit locul păcătosului și astfel să poată să-l răscumpere cu adevărat, că el l a venit pe pământ, să-l răscumpere pe bietul păcătos, pe mine și pe tine, iubite ascultător. Iată deci că așa au făcut și părinții lui, Iosif și Maria. După lege, o mamă când năștea, era considerată necurată timp de 40 de zile la un băiat și peste 60 de zile la o fată. Aceasta găsim în Leviticul 12, versetele 2, 4 și 6. Această necurăție rituală era o mărturie a faptului că toți oamenii sunt născuți în păcat. Starea conștientă a păcatului trebuia păstrată mereu vie. Feceara Maria a venit la Templu să se curățească, la fel ca femeile celelalte, deși i-a pe cel prea curat și n-ar fi avut nevoie. Cu atât mai puține nevoie de curățire avea Iosif, care ca bărbat după lege nu era obligat la așa ceva. Iosif însă iubea pe Maria și lua parte din dragoste la toate stările prin care trecea ea, deci și la starea de umilință în care a adus-o nașterea unui prunc ca fecioară. Iosif și Maria s-au supus la toate rânduielile legii deși nu aveau nevoie, dar i-au făcut asta numai ca să arate de plină ascultare și să nu fie preleji de poticnire pentru nimeni. Vai cât de mult avem noi de învățat de aici! De dragul mântuirii altora să trecem peste anumite lucruri fără jertfirea adevărului însă, căci a face bine cuiva este înaintea oricărei legi. Tot ceea ce se face din dragoste, este mai presus de lege pentru că numai dragostea este purtătoarea vieții și a fericirii. În versetul următor, la versetul 23 din Luca, la capitolul 2, citim După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Haideți să vedem câteva gânduri și pe marginea acestui verset. Așadar, ceea ce ai mai bun, la ceea ce ții tu cel mai mult, aceea trebuie să închini, să dăruiești Domnului, ca să nu-ți devină idol, ca să nu-ți răpească inima și astfel să ajungi nepăsător față de Dumnezeu și față de veșnicia ta. De săvârșite daruri din partea lui Dumnezeu pe care le-ai primit tu, fratele meu, închinele pe toate în mod neîntârzia Domnului, ca să nu te tărască pe teren luciferic. Numai ceea ce ai închinat Domnului, îți aduce cu adevărat bucurie și folosește în mod desăvârșit lucrările lui Dumnezeu. Tot ceea ce n-ai dăruit, tot ceea ce n-ai închinat lui Dumnezeu, ajunge vrăjmașul tău. Ana, cea stearpă, în urma îndelungatelor și stăruitoarelor ei rugăcini, a primit din partea Domnului un copil, pe Samuel. Acest copil a fost închinat Domnului și, după încercarea lui, l-a dus la cortul întâlnirii ca să rămână acolo pentru totdeauna. Găsim aceasta în întâia cartea lui Samuel, capitolul 1, versetele 11 și 22. Dacă Ana ar fi ținut ea copilul, ce ar fi ajuns Samuel? Desigur, un agricultor sau un păstor pierdut în mulțimea oamenilor de rând. Nimeni n-ar fi știut de el. Însă... Pentru faptul că a fost închinat Domnului, copilul acesta a devenit marele proroc Samuel, judecătorul și conducătorul întregului popor Israel. Ce minuni face Dumnezeu când cele ce avem îi le încredințăm Lui. Așa lucrează Dumnezeu cu ceea ce i s-a închinat Lui, fie că este vorba de oameni, fie că este vorba de lucruri. O, oh, dacă am ști noi ce poate să facă Dumnezeu cu ceea ce îi dăm Lui, cum ni le întoarce înapoi în sutit, ce fericiți am fi. Și dacă am ști noi și în loc să strângem pentru noi, am dat Domnului tot ce avem mai bun, din banii noștri, din timpul nostru, din sănătatea noastră, din orele noastre de somn, din plăcerile noastre pentru lucrurile lumii, Domnul ni le-ar da înapoi cu multă binecuvântare. Și în felul acesta n-ar mai fi și atâta suferință și atâta lipsă printre copiii lui Dumnezeu. Mare pagubă au toți aceia care se socotesc credincioși într-un fel sau altul, dar nu închină Domnului cel mai bun, ci și le strâng pentru ei ca să aibă pământul ce arde. Dumnezeu binecuvintează, iubiților, înalță și înmulțește tot ceea ce îi se închină Lui. Dacă vrei să ai parte de bucurie de pe urma cele ce ai, dă Domnului. Uită-te în dreapta, uită-te în stânga, uită-te înaintea și înapoi apoiata. Vezi câte suferințe sunt în cei care sunt ai Domnului? Grăbește-te de le împlinește, închinând astfel Domnului ceea ce ai. Și Domnul nu va întârzia să vină înapoi la tine să te binecuvinteze în și în miti, și pe deasupra la acestora toate, să-ți dea o pace și o bucurie care întrece orice pricepere pe pământul acesta și viața veșnică împreună cu Domnul Iisus Hristos. Iată cât te pierdem noi, dragi ascultători, pentru faptul că nu vrem să dăm Domnului ceea ce avem. Pruncul Iisus a fost închinat lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din el mântuitorul lumii întregi. Și tu, iubite ascultător, poți să devii mare înaintea Domnului dacă te închini lui cu adevărat, adică să te predai lui cu tot ce ai și tot ce ești. Și prin tine, Domnul poate lucra neînchipui de mult, dacă numai atâta faci, te predai lui și spui, Doamne, tot ce am și tot ce sunt e al tău, vreau să învăț să le folosesc toate după călăuzirea ta și spre slava și lauda ta. Fă numai lucrul acesta și vei vedea, iubite ascultător. Ce belșug de binecuvântări, pe care nu le-ai putut închipui și visa niciodată, vor veni peste tine. Citim versetul 24. Și ca să aducă jertfă o pereche de turturere sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Putem să observăm că înaintea Domnului nu se poate sta decât însoțit de jertfă. În vechiul legământ se arată cu prisosință adevărul acesta. Niciun israelit nu se putea înfățișa înaintea Domnului fără jertfă. Omul fiind născut în păcat și trăind într-un mediu păcătos, are nevoie de ispășire. Sângere, viața, este prețul ispășirii păcatului. Că omul are nevoie de acoperire, am văzut destul de bine în Eden, pentru că Adam și Eva, după ce au păcătuit, primul lor instinct a fost că sunt goi și au nevoie de acoperire. Că uitat ei vieții să se acopere cu frunze, dar s-au simțit tot goi. De aceea, cu toate frunzele puse pe ei, când Domnul i-a chemat ei s-au ascuns. Numai după ce Domnul i-a îmbrăcat cu piei de animale, observăm aici că Domnul Dumnezeu a fost primul croitor, deci, numai după aceea au putut să se înfățișeze înaintea Domnului și să rămână înaintea Lui, căci animalele, jertfite pentru ei, simbolizau pe Domnul Isus Hristos. Cât dintre noi nu caută astăzi să se acopere înaintea Lui, făcând anumite pomeni sau tot felul de ritualuri și dacă îi întrebi, ai pace cu Dumnezeu? Vei fi împreună cu Domnul Isus? Încep să spună, păi știu eu, El știe. Aceasta arată nesiguranța lor pentru că ei nu s-au acoperit cu sângele Domnului Isus, căci așa după cum am citit în meditația premergătoare acesteia, nu este dat niciun alt nume oamenilor pe pământ. Deci un nume, nu o practică în care să fim mântuiți, decât numele Isus Hristos. Dacă în vechiul legământ omul trebuia să stea în fața Domnului numai pe temelia jertfei, jertfea un animal sau jertfea o pasăre, după cum erau rânduielile, apoi să știm că în noul legământ rămâne aceeași rânduială, cu deosebirea că, în loc de sângele unui animal, avem sângere prețios și veșnic al Domnului Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care s-a adus ca jertfă odată pentru totdeauna pentru noi, după cum citim la Evrei 9 cu 28. Credincioșii și noului legământ stau în fața lui Dumnezeu numai și numai și numai pe temelia jertfei Domnului Isus și unesc cu această jertfă și jertfa trupurilor lor propriu, după cum citim la Roman 12 cu 1, și aduc Domnului jertfa mulțumirilor, după cum scrie la Psalmul 50, aduc Domnului jertfa laudei și a binefacerii, după cum scrie la Evrei 13 cu 15. Toate acestea însă le pot aduce Domnului numai după ce mai întâi au primit jertfa Domnului Iisus și cu ea și în temeiul ei se prezintă înaintea lui Dumnezeu. Jertfele noastre închinarea noastră, tot ceea ce facem pentru Dumnezeu, capătă o valoare înaintea lui Dumnezeu, numai dacă sunt unite, contopite, incluse în marea jertfă de pe Golgota. Părinții Domnului Sus ar fi vrut să aducă o jertfă mai bogată, dar n-au avut posibilitatea. Ei au adus jertfa celor săraci, doi pui de porumbei. Și noi am vrea să-i aducem lucruri mari fapte deosebite, poate, și fiindcă nu putem, din pricina slăbiciunilor și lipsei noastre de talente, ni se întâmplă să nu aducem nimic, să nu fim fără minte. Domnul primește cu drag ceea ce îi putem aduce, numai să dăm din toată inima și cu toată dragostea. Domnul se uită nu la mărimea darului, ci la atitudinea inimii, la intenția cu care este dat. Dacă este dat cu dragoste, Dragoste izvorâtă din primirea jertfei Domnului Iisus pentru noi. Dacă este dat cu lepădare de sine, cu lepădarea aceea cu care Domnul Iisus înși s-a lepădat de slava lui cerească de bunăvoie pentru ca să ne mântuie pe noi, atunci darul este primit cu bucurie și cu mare plăcere de către Dumnezeu. Fecioara Maria și cu Iosif, bărbatul ei, au adus doi porumbei, nu în miel, pentru că erau săraci. Iată! Domnul cerului și al pământului s-a făcut cel mai sărac dintre săraci ca să poată fi mântuitorul tuturor oamenilor. A făcut aceasta pentru ca orice categorie de oameni să se poată apropia de el fără teamă și rușine ca să-i primească Harul Mântuitor și prin sărăcia lui să fim noi toți îmbogățiți. Fecioara Maria a adus un miel. Totuși, mai târziu, a adus adevăratul miel ca jertfă pentru mântuirea întregii omeni. Prima intrare a Domnului Isus în templu a fost smerită, dar ultima intrare în templul veșnic este strălucită pentru că acel templu este neînchipuit mai mare decât cel din tăi. Împreună cu el vom intra și noi, toți aceia care l-am primit ca mântuitor, prin credință. Slăvit să fie El în veci. Iată ce ne istorisește cartea sfântă: că s-a întâmplat la Templu cu ocazia aducerii Domnului Isus acolo. Citim versetul 25 de la Luca, la capitolul 2. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mântuirea lui Israel. Și Duhul Sfânt era peste el. Iubiți ascultători, numele proprii în Scriptură au însemnătatea lor. În acest context, aflăm că Ierusalim înseamnă locul păcii. Simeon înseamnă ascultare. Iată care este semnificația asocierii acestor nume. În înțeles duhovnicesc, observăm că numai ascultarea de Dumnezeu, de adevărul Lui, Duce pe om în locul păcii. Ascultarea ta de adevăr, iubite ascultător, te duce la o viață sfântă, așa cum am citit în versetul de mai sus despre Simeon, și cu frica lui Dumnezeu, te duce la lumina și bucuria păcii în Dumnezeu, te duce la fericirea adevărată și în Dumnezeirea ta. Toate acestea, le capeti prin ascultare. Simeon, despre care vorbește versetul acesta, nu numai că purta numele de ascultare, dar era și, în fapt, ascultător în toată ființa lui de Dumnezeu. Cine era, de fapt, Simeon? Nu știm, așa cum nu putem ști nici cine era Tainicul Melchise Tradiția ne spune ceva. Spune că acest om credincios ar fi fost unul din cei 70 de învățați evrei care au tradus Biblia în limba greacă, în traducerea Septuaginta, la dorința și porunca regelui Ptolomeu al II al Egiptului. Lui Simeon i-a revenit cartea lui Isaia pentru traducere și fiindcă el când a ajuns cu traducerea la locul unde prorocul vorbește despre nașterea lui Emanuel dintr-o fecioară, capitolul 7 cu 14, s-a îndoit. Dumnezeu nu l-a lăsat să moară până nu a văzut însă cu ochii lui această minune. Potrivit tradiției, se spune că el ar fi avut mai bine de 300 de ani de la naștere și era unul din cei mai învățați bărbați din Israel și cu viața cea mai sfântă. Când a fost înștiințat de Duhul Sfânt despre Mesia, care se afla ca prunc în brațele Fecioarei Maria care venise la templu, i-a luat pruncul din brațe și i-a zis, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Cât de adevărată este această tradiție, noi nu putem să ne pronunțăm. Un lucru însă știm sigur despre Simeon. După cum ne arată Scriptura, ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L030 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Să fim ca Simeon care, dând dovadă de ascultare față de porunca lui Dumnezeu, să vedem pe Domnul Isus, în viețile și sufletele noastre de fiecare zi. Amin.